що на дочко накладено великий податок за її малювання. Цього лише й бракувало бідокуром до їхніх бідацьких статків. І тоді на Катерину впав незнавний навіть начутний не від інших тягар відчаю. Оглушив її серце і розум. Світ розсипався надрузки і втратив свою доречність. Від того, і вона сама стала в цьому світі випадковою, навіть зайвою. Зайвою. Батькові лайки вже не ображали її, лише сити цю монотонну, таку буденну, аж страшну думку. Я зайва, я непорозуміння. Я народилася випадково. Народилася, щоб випити медвяну патоку дитинства, надпити хмільної браги з глека молодості. Все це запититься берком гіркоти і без особливих гризотів страху залишити цей світ. Вихід був такий простий і логічний, що одним махом розтанав усі на ятрині вузли її життя. Батьки поплачуть, побідкаються, за кілька літ біль википить з їхнього серця, ще більше полюблять Грицька та Павлуню, поставлять хрест на її могилі, посадять барвінок. Краськомають одарки походить на її могилу у Петросі Роштан. Страждання і радощі, які витрамосали її душу, залишаться у світі, а сама вона заспокоїться навіки, і віддасть своє тіло барвінкові, хай зеленіє. Не лишила весни до осені, а й під снігом хай зеленіє. Їй Богу, це найкращий вихід і для родини, і для неї самої. Ця думка вперто заволоділа нею, ні на мить не відпускала її свідомості. Приходив Петро, марудно співчував, погрожував Никонові кулацьорою, читав якийсь протест, складений ним, складений по жебрацькому, принизливо для катері. Нищечком прибігла поплакатись Хариця. Розповідала про якогось засяцька та якогось зниканий годинникаря. Марія приносила два золотих дукачок і тицяла їх в Катрину руку, але дукачі крізь пальці вислизали і розкочувались по хаті. А Марія довго карячкувала по закутках, примовляючи, то я сама за тебе заплачу. Всі вони були якісь однакові для неї ці люди, бо дивилась вона на них байдужими відреченими очима. Катеринин розум уже переступив холодну омертвіло межу страху. Зірі її перед собою лише оманливу пустелю небуття, яке кликало і кликало її за собою. Уява її отопіла від того, взялась корою байдужості, не відходила від Катерини ні на крок, ходила ж і по далечезних світах, слітала на які висоти, бачила джерела крізь землю і душу квітів та дерев, Бачила минуле і майбутнє, охляла й немічно, лежала на денці її ства, облякли кольори, приглухли людські слова і пташини спів, наче все запало в глибокий морок і надії отже її життя прісна суєта, якої треба збутися негайно, вона знає, як треба вчинити, тепер покине. хай покрутить зінгера, щоб утопити попійчину і заплатити податок не те своє безголів'я тепер покине вперто повторювали тато й підливали собі чакилдихи не клігнуло головою що сповзла з толоні. ой боже боже що ж це буде ге заламували руки мама і не знаходили собі місця в хаті катерина добула в хліві старому туску якою прив'язували житні снопи коли звозили їх на тік Мотузка була брудна, зайозана багатьма руками, закветена коло від воза, толочена волячими ратицями. Катря знайшла маленький змилочок саморобного домашнього мила, заховала мотуз за пазуху, пішла в берег і старанно випрала його. Поки мотузка сушилася на густому верболозі, вона вимила ноги, руки, голову, а потім і все тіло. Я прожила в цьому світі чистою я чистою діду з нього, повторювала вона і байдуже змивала водою плечі, груди, стегна. Якби хтось заскочив її отак серед білого дня, вона б не оглянулась навіть, не кинулась би задуляти наготу, бо вся її свідомість уже була там, заховала матузку в гарбузині за клівом, вийняла зі скрині вишивану блузку, нову, ще жодного разу на одягану спідницю поторучено синьою стрічкою. Пошпувала їх водою, щоб розправились. Хотіла спалити свої картини. А що ж зостанеться після мене? Пошиті мною плаття та блузи люди викинуть, як доносять. Вишитими рушниками заквічають мою домовину. Нічого не зостанеться. Хай живуть собі картини. Хай живуть. Тато впилися і заснули. Брати... Непомітно шаснули на ігриська до озера. Мама пішла до родичі.